Läs och förstå sidan 27. När städar huset, Tskaï lagar mat på sin vita spis. Han steker kött och kokar potatis. Han tar fram fyra tallrikar, glas, gafflar, knivar och tillskedar. Vid bordet sitter Tskaï med Bryom, Germalem och Terhas. Det äter kyckling. Sallad, tomater, bönor, paprika och gurka och dricker vatten Mohammed sitter i en fåtölj och dricker te Han ser på tv Hassan tar en kyckling ur kylskåpet Han tänder ljuset Valmira cyklar på gatan Hon har en blå cykel Kabrum och Osama går över torget De har svarta jackor Abdallah brygger kaffe i kaffebryggaren. Yarir arbetar och Vadda sover i sin säng. Mohammed kör bilen på höger sida av vägen. Ahmed går på trottoaren. Irisa tänder ett stearinljus. Florian äter ett päron och dricker ett glas mjölk. Mahmoud står på gräsmattan. Han äter en banan. Abdul Nasser står framför polisstationen. Sla står bredvid honom. ex går in i huset. Hon ska laga mat. Hon skär bröd med en förskärare. Face tänder en lampa. Den är framför henne. Asli springer över gräsmattan. Det regnar. Göteborg ligger väster om Skara. Malmö ligger söder om Skara. En kille arbetar på torget. En tjej skär päron. Kör till vänster, säger flickan till pojken. Han kör en blå Volvo.